Частина друга із мого щоденника Серпня 1954 року Один з, з тих загальних зошитів, що я купила для навчання, залишила для щоденника Підписала зошит номер один, бо попереду таке цікаве та довжелезне життя Скільки ж буде списано мною таких зошитів? Один, два, ні, їх буде багато, бо стільки всього цікавого попереду Зараз спробую вгадати, що на мене чекає. Спочатку я вступлю до педагогічного інституту. Закінчу його, піду працювати вчителем. Нам, молодому поколінню, доведеться зробити багато справ, щоб наша держава стала ще кращою. І я буду працювати на благо країни там, де буде потрібно. Колись я зустріну хлопця, з яким одружуся, і у нас буде... Про що я думаю? Сором та й годі. Потрібно думати про іспити, які вже на носі. І взагалі, навіщо писати здогадки? Попереду прекрасне і довге життя. І я сповнена лише чудових мрій. СЕРПНЯ 1954 РОКУ Як добре Петрусеві, Він на рік старший за мене звалою, і вже рік навчається в інституті. А ми трусимося на кожному іспиті, як кролики, боїмося не здати. Валя якось простіше дивиться на життєві речі. «Не вступлю цього року, приїду наступного», – сказала і сміється собі. «А мені потрібно лише зараз. Вперто, – кажу я їй». І що зміниться за цей рік? Ще все життя попереду. Звичайно, мені теж хочеться швидше з гордістю сказати «я студентка». Але якщо цього не станеться, то плакати не буду. «А я буду», – кажу я. «Якби ти знала, як мої батьки мріють, щоб я вступила до пединституту, вивчилася, стала вчителькою?» «Я не можу. Не маю морального права не справдити їхні надії. А якщо не вийде, що тоді?» «Повинно вийти», – твердо кажу я їй. До того ж, я сама мріяла стати вчителькою з першого класу. «Як наша Надія Іванівна?» «Так, як вона. А тепер не заважай мені вчити, бо точно не складу іспити». Ми з її, подали заяви до педінституту. Для мене, для моїх батьків це було дуже важливо. Змучені тяжкою працею в колгоспі, неграмотні, вони хочуть для мене найстаршої дочки іншої долі. Тому і не забрали мене зі школи після четвертого класу, щоб я йшла в колгосп на роботу. Вони зробили все, щоб я закінчила школу, стала інтелігенцією, щоб не гнула спину за трудодні, а могла ходити до школи в новеньких туфельках у чистому одязі. Я навіть не допускаю думки, що може бути, якщо я провалюся. Ні, я повинна вступити до інституту. І це має статися цього року. Зараз, а не потім. Серпня 1954 року. Не можу навіть повірити у своє щастя. Сьогодні я знайшла своє прізвище у списку тих, хто вступив до інституту. Спочатку я не повірила, хоча була майже впевнена, що буду зарахована. Я навіть очі протерла і прочитала своє прізвище ще раз серце шалено калатає у грудях, готовий їх розірвати, а мені хочеться і сміятися, і плакати водночас від такого щастя. Хіба це не справжнє щастя? Про цей день я мріяла десять років, десять років я наполегливо, терпляче та вперто йшла до цього дня, здійснилося, збулося. Тепер я справжня студентка. Я буду жити у місті, ходити на лекції до поважних викладачів. Кожен день буде мене наближати до заповітної мрії – стати вчителькою. Валя теж вступила. Тепер ми проведемо разом з нею ще п'ять років. Як же гарно на душі. Вона радіє, співає, готова обійняти весь світ. Цей прекрасний світ, щасливе майбутнє і все-все-все. Валя буде чекати вечірнього потяга, щоб поїхати додому А я не можу так довго чекати Вийду за місто, зніму туфельки та босоніж побіжу швидше додому Що зараз для мене 15 кілометрів? Я не пройду їх, пролечу, щоб швидше сповістити батькам радісну новину Шкода, що тітя не дожила до цього щасливого дня Вона також раділа б зі мною Вересня 1954 року «Сьогодні я з Валею знайшла будинок, де можна винайняти кімнату. Адресу нам десь роздобув Петрусь». «Там добра господиня», – сказав він. «Не буде лаятися, бо в неї завжди квартирують студентки». «А якщо ми їй не сподобаємося?» – завагалася я. «Щоб ми та не сподобалися?» – розсміялася Валя. «Та такі дівчата, як ми, на дорозі не валяються. Чи не так, Петю?» «Звичайно» сказав той і подивився на мене якось по-іншому, не так, як завжди. Його погляд був повний ніжності та захоплення. Я зовсім знітилася, зашарілася, опустила очі та почервоніла. «Ну, Валюшко, начувайся. Думаю про себе. Завжди ти ставиш мене у незручне становище». «А Ніна?» – запитала Валя. «Що, Ніна?» «Вона ж твоя сусідка». «Ну, й що?» Вона прохала знайти житло, щоб жити разом з нами. Якщо вона стала студенткою цього ж інституту, то це ще не означає, що вона повинна жити разом з нами, сказала я невдоволено, бо чомусь не дуже хотілося жити з Ніною під одним дахом. Дівчата, Петрусь втрутився у нашу розмову. Не сперечайтеся. Господиня гарна, але вона може прийняти на квартиру лише двох студенток. Ось і добре. Задоволено, сказала я, і настрій у мене одразу поліпшився. Дійсно, господиня будинку виявилася доброю старенькою. Лідія Максимівна займала одну кімнату, а нас провела до іншої. Старенька шафа, стіл для занять, покритий чистою вишиваною скатертиною. Полиця для книжок, на якій у порядку зростання стояли слоники. Одне ліжко, ось і все, що могло поміститися в цій невеличкій кімнатці. Все чистеньке, акуратненьке, прикрашене вишиваними серветками. «А тут наша з вами кухня», – сказала Лідія Максимівна. «Можете на плиті готувати їжу. Подобається чи ні?» «Звичайно ж, сподобалося. Ми залишаємося, Лідія Максимівна», – відповіла за двох валя. «Коли можна привести речі? Та хоч зараз». Ми перевезли свої речі того ж дня, а ввечері вже спали з Валою на одному ліжку під однією ковдрою. Вересня 1954 року. Вранці Валя заправляла ліжко, коли покликала мене. «Марійко!» – зашепотіла вона. – «Єдине швидше сюди!» – я підійшла. «Дивися, що це?» – тикнула вона пальцем на простирадло. Там, на ліжку, в тому місці, де вночі знаходилися наші ноги, було безліч маленьких цяток крові. «І дійсно, що це?» «Давай запитаємо Лідію Максимівну», – запропонувала подруга. «Чи не дивину побачили?» – посміхнулась господиня. «Це ж ви блощиць натовкли ногами». «Блощиць?» – перепитали ми в один голос. «А то ж кого?» Вам у селі Комарі та мухи надокучають, а в нас, у кого дерев'яні будинки, всюди живуть блощиці. Та ви не бійтеся, великої шкоди вони вам не завдадуть, – заспокоїла Лідія Максимівна. Коли господарка пішла, Валя запропонувала. «Давай знайдемо інше житло. Я боюсь блощиць». Отака така завжди смілива, а маленьких блощиць злякалася», – посміхнулася я. «Я не жартую». «Ідете, посеред навчального року знайдеш житло. Чи ти думаєш, що живеш у великому місті, де повно людей, які здають житло?» – кажу я їй. «Все одно можна спробувати». «Зваж, що будинки тут майже всі дерев'яні, тож не виключено, що і там будуть блищиці». «Можна пошукати квартиру в цегляному будинку», – вже не так наполегливо каже Валя. «Бачу, що вагається». «Ти гадаєш, що знайдеться ще хтось, хто здасть нам кімнату за таку плетню?» «Не знаю», – зітхає Валя. «Якщо у тебе є можливість платити втридорога, то шукай», – кажу я. «А я звідси нікуди не піду». «Куди я піду без тебе?» – запитує Валя і обіймає мене за плечі. «Будемо тут жити та годувати цих ненажерливих блищиць. Хтось повинен їх підгодовувати, чи не так?» Ми засміялися і в цей час заходить до кімнати наша господарка. «Що ви тут, подружки реготушки, смієтеся?» «Весело та радісно жити», – відповідає Валя. «Як би то не було, а війну пережили, голод, то тепер вже краще». «А буде ще ліпше», – кажу я, з запалом. «Життя нове будемо будувати. Комунізм?» «Я вже не доживу до комунізму», – зітхає старенька. «А вам, можливо, доведеться при ньому пожити?» «Обов'язково поживемо. Нам, молодому поколінню, його будувати. Нам при ньому жити». От і добре, погоджується Лідія Максимівна. А я думаю про те, що звикну я, дівчата, до вас як до рідних, а ви знову розлетитеся як пташечки по всьому світові та забудете мене. Ну що ви, Максимівно? Кажу я та обіймаю стареньку за плечі. Ми будемо до вас навідуватися. Дівчата, що жили до вас, теж так обіцяли. А потім... «Втім, листівки до свят надсилають, і на тім спасибі. Одна я залишилася на цьому світі. Зовсім одна!» – зітхає вона. «А у вас дітей немає?» – обережно запитую я, дивлячись на стіну сусідньої кімнати, де у рамках висять світлини молодих хлопців. «Все було у мене», – каже жінка і не помічає, як з очей котяться дві сльозинки по зморшках та десь губляться на обличчі. І гарний чоловік був, і три сини, як три соколи. Всіх забрала клята війна. Ніхто додому не повернувся. Одна тепер радість – ваш веселий щебет у хаті почути. Коли Лідія Максимівна пішла, Валюшка тихо мені шепнула. Я нікуди звідси не піду. Нехай мене ці ненажерливі блощиці до кісток з'їдять. Я теж, сказала я. Січня 1955 року. Я – Нездара. Я – Телепень. Звідки у мені була така впевненість, що я все як слід вивчила та добре підготувалася до іспитів? На першій сесії отримала трійку з геології. Це неприпустимо. Це моя перша поразка. Чи то я не довчила, чи викладач був до мене надто суворий, зараз достеменно важко сказати. Але факт залишається фактом. Я маю одну трійку. Це означає, що до наступної сесії я не буду отримувати стипендію. З якими очима я поїду додому? Як тепер мені дивитися в очі татові та мамі? Приїхати та сказати, дивіться, яку нездару ви виховали. Я не справдила надії батьків. Тепер мені боляче і сумно. Не знаю, що б я робила без Валі, без Петруся. Півдня я проривіла вдома. Весь цей час мене намагалися втішити Валя. На кінець же світу настав, каже вона мені, зрозумівши, що слова втіхи на мене не діють. «Тебе ж не виключили з інституту. То чого ж тобі побиватися? Як я подивлюся в очі батькам? Вони розраховують на те, що я отримаю стипендію. Я теж на це сподівалася. Розумієш, що це повинні були бути мої перші гроші у великому житті. А я їх не отримаю, бо я не здара». «Досить ревти, Вже вся подушка від сліз мокра», – заявляє Валя. «А Петрусь на дворі вже зовсім закляк, чекаючи на тебе. Що йому потрібно?» Витирай сльози, вдягайся та йди до нього. Дізнайся сама. Неохоче вмиваюся, витираю рушником обличчя. У дзеркало хоч не дивися, очі пухлі, ніс червоний, як у діда Мороза. Шкода Петрика, який на Морозі аж пританцьовує. Чого тобі? – запитую замість привітання. Ходімо зі мною, я тобі щось покажу. Мені зараз тільки гуляти, – кажу я, відчуваючи, що на очі знову навертаються непрохані сльози. «Ходімо, – наполегливо кажу він. – Треба з тобою поговорити. Неохоче беру його під руку, кудись плетуся по кучу горах снігу. Незабаром ми опиняємося на центральній вулиці міста. Там, на головній площі, неподалік пам'ятника Леніну, височить ялинка. На ній безліч скляних різнокольорових кольок та дощика. «Яка краса! – кажу я захоплено. – Ось бачиш, а ти не хотіла йти». Ми, як маленькі діти, обходимо ялинку, милуючись її вбранням. «Чи ти бачила таку красу?» – запитує Петрик. «Де? У селі?» – я гірко посміхаюся. «Можна подумати, що у вас у хаті така була. Ні в мене, ні в тебе такого не було. Але життя з кожним днем стає краще, а ще ліпшим його повинні зробити такі, як я і ти. Та є ж трієчниця. Це буде тобі наукою». Треба більше сидіти за книжками. Сама подобай, чи можна збудувати нове, краще життя для наступних поколінь, якщо після нашої кожної невдачі розпускати нюні. На помилках вчаться, а труднощі нас не повинні зламати, мають лише загартовувати. Пам'ятаєш книгу «Як гартувалася сталь»? Звичайно. Їм не легше було, чим нам. Чи коштує та трійка таких сліз? Перед батьками соромно. Вони і так ледь-ледь кінці з кінцями зводять Була надія на мою стипендію Треба набратися можності, щоб до наступної сесії добре підготуватися Не носа, пішли туди Петрось вказує пальцем на гурт молодих людей, які зібралися навколо гармоніста І вже починають щось наспівувати Не пам'ятаю, скільки часу ми співали біля ялинки Я схаменулася, що вже надто пізно Мені негайно треба бігти додому, а то Максимівна не впустить до хати. кажу я Петросеві, підхоплюю його під руку, і ми майже біжимо додому. Біля двору зупиняюся, щоб відхекатися, кладу голову Петросеві на плече. Дякую, що витяг мене з дому, кажу я і піднімаю очі, щоб на нього подивитися. Не встигла я схаменутися, як Петрусь швидко нахилився до мене та поцілував у щоку. Як жаром опекло!» На мить я завмерла від несподіванки, а потім схаменулася. «Навіщо?» – чомусь запитала я. Швидко повернулася і, не попрощавшись, побігла до хати, забувши зачинити хвіртку. «Що з тобою?» – запитує Валя, коли я, вся зашарівшись, влетіла до хати. «Нічого», – відказую. «Тільки не треба мені брехати, я ж тебе добре знаю. Я роздягаюся, струшую сніг з одягу. «Я не поїду з Петрусем додому одним потягом», – кажу Валі. «Він тебе чимось образив?» «Так я йому за це всі патли повискубою». «Гірше», – кажу я, та заглядаю в люстерку. Місце поцілунку горить, пече вогнем. «І все ж таки, він, він мене поцілував», – кажу я майже пошепки. «От, дурна», – сміється Валі. «Виходить, наш Петрусь у тебе закохався?» – Ти так гадаєш? – перелякано запитую я Валю. – Хіба кохання таке? – Звідки я знаю, яке воно? – Ні, – заперечую я, – кохання не таке. – А яке ж воно? – Не знаю ще, але воно інше. Січня 1955 року. – Не треба так доню перейматися, – втішала мене мати, дізнавшись про мою трійку. «Звичайно, прикро, але не для того ми з батьком стільки років мріяли про твоє навчання». «Я вас так підвела», – плачу я. «Не справдила ваші сподівання». «Марійко», – батько потер руки, – «звичайно, нам буде трішки важче, але це не біда. Ти завжди була стараною у школі, працювитою вдома. Ми пережили набагато важчі часи. Чи нам звикати до труднощів?» «Пробачте мені», – заливаюся слізьми. «Досить розводити сирість», – каже батько. «Будемо робити все можливе і неможливе, щоб ти вивчилася». «Щоб не гнула, як ми, спину все життя в колгоспі», – додає мати. «Мені хочеться впасти перед ними на коліна, цілувати руки, але у нас так не прийнято. А як же я боялася, що батьки скажуть, кидай навчання, якщо такий телепень». «Дякую вам», – кажу я, а мати витирає мої заплакані очі». Я обіцяю, що прийде час, коли ви з гордістю зможете сказати односельцям, нашим сусідам, родичам та знайомим, наша старша донька працює вчителькою. «Дай то Боже!» – каже мати і кладе хрест на груди. Травня 1955 року. Зізнаюсь чесно, мені було трішки заздрісно, що я не отримую стипендію, а Валя, яка не так серйозно ставилася до навчання, її отримує». Але це не чорна, а біла заздрість. Ночами уявляють є 180 карбованців стипендії, які мала б отримати, і душу давить камінь образи на саму себе. Але вже нічого не можна змінити. Я з нетерпінням і деяким страхом чекаю наступної сесії. Тепер я вже не маю ніякого права схибити, А зараз їжджу кожної неділі до села». Батьки кладуть мені до валізи буханець домашнього хліба, шматочок сала, 2 літри молока, картоплю та цибулю Я привожу трішки гречки для супу, а Валя – макарони Разом з Валею варимо суп, засмажуємо його салом, а потім їмо тричі на день У складчину набагато легше харчуватися Наша господарка працює за Господом у дитбудинку для сиріт. Вона готує собі страви на тій плиті, що і ми. З її каструлі смачно пахне, але я ніколи не дозволяю собі заглянути під кришку. Сьогодні Валя запитала мене. «Як ти гадаєш, що у неї в каструлі?» «Не знаю», – відповіла я. «То давай подивимося», – запропонувала подруга. «Не можна!» «Чому? Ми ж не будемо красти, а лише подивимося, що так смачно пахне». «Що лежить там?» Я вказала пальцем на каструлю, з якої йшов такий привабливий запах. Не наша справа, а підглядати, чи то в спальню чужої людини, чи в її особистий щоденник, чи в каструлю, однаково нечемно і негарно. Хочеш – сама заглядай, а я – зась. Дуже потрібно, – відказала Валя і пішла до кімнати. А вже за кілька хвилин Валя сказала. Я не знаю, що на мене найшло. Ти про що? Протік кляті каструлі господарки, так не можна. Я ж дітей буду навчати чесно жити, а сама я свиня. Чи мені не все одно, що там вариться, а все одно воно дуже смачно пахне, сказала я й облизнулася. Валя залилася сміхом, а за нею і я. Чи не з мене ви так смієтеся? Лідія Максимівна заглянула до нашої кімнати. Залилися, як циган сироваткою. Ні, ні, в один голос закричали ми з валею. Та то ми вже їсти похотіли, – крізь сміх сказала Валя. Так супо хочемо, а він ще вариться, то ми вдвох смішинку ковтнули. Петрусь завжди поруч з нами. Він мій найліпший друг. З ним можна поділитися сокровенним, він завжди підтримає морально. Після першого поцілунку я деякий час намагалася його уникати. Зустрічалася на перервах між парами, ховала від нього погляд, червоніла, і ладно було провалитись крізь землю. Потім трохи заспокоїлася. Врешті-решт нічого кримінального не сталося. На 8 березня у нас було урочисте засідання. Після нього оголосили танці. Звичайно ж, Петрусь приплівся і запросив мене на вальс. Відмовляти не хотілося, бо танцювати аж п'яти горять. Щоки у мене палають, а я кружляю у танку і не відчуваю землі під ногами. Ще пак. Хлопців у інституті навчається набагато менше, аніж дівчат. Кожна з із студенток мріє про танок із хлопцем, але юнаки всі зайняті, тож дівчата танцюють парами одна з одною. А я кружляю у танку з хлопцем. Петрусь високий, стрункий, гарний, за ним багато дівчат упадає, а він приклеївся до мене, як банний листок до заднього місця. І що він у мені знайшов? Сама дивуюся. Іноді я думаю над тим, чи потрібен він мені. Ми разом росли, добре знаємо один одного. Але все частіше і частіше ловлю себе на думці, що ставлюся до нього як до гарного та надійного друга. А він? Він все намагається мене поцілувати. Якщо чесно зізнатися, то мені було цікаво відчувати який-то поцілунок у губи. Одного разу, коли він проводжав мене додому після занять у бібліотеці, я йому дозволила себе поцілувати зовсім, по-справжньому. Виявилося, що у нього теплі та м'які губи, а ще вони гарячі. Від його поцілунку розійшлося тепло по всьому тілу, хоча на дворі був мороз. Я злякалася нового почуття і знову втекла додому. Ну чи не дурна я? Вересня 1955 року. Я вже на другому курсі. Так непомітно пролетів перший рік навчання. Я ще на один крок стала ближче до заповітної мрії. Влітку ходила в гості до Надії Іванівни Вчителька була мені дуже рада Вона все така ж струнка, красива, гарна, привітна Я з не меншим, аніж у дитинстві захопленням Дивилася на її товсту косу, яка обвивала голову вінком Напевне, так само гордо носять корони на голові, як вона косу Без неї я не могла уявити свою колишню вчительку Мені здавалося, що вона і спить з акуратно заплетеною косою «Ну що, Марійко?» – питає вона, посміхаючись. «Не перехотіла бути вчителькою?» «Ну що ви? Навіть ще більше хочеться!» «Пошлють працювати кудись у Забути Богом і людьми село. Що тоді заспіваєш?» «Хтось із нас повинен і там працювати. Діти всюди однакові, що в селі, що в місті». «Можливо, буде нелегко. Я готова до будь-яких труднощів», – бадьору кажу їй. Це добре, дуже добре, каже вчителька та погладжує моє волосся. А мені так приємно, ніби знову опинилися в далекому дитинстві. Надія Іванівна приносить мені кухлик молока. Пий, дитинко, каже, як колись. Дякую, відповідаю я, хоча вже не відчуваю себе дитиною. Я п'ю молоко і ніяк не наважуся сказати, що мрію мати таку косу, як у неї. Марічко, у тебе гарне волосся, каже вчителька. Будеш відпускати косу? Як у вас, випалюю на одному подиху і чомусь в червонію. Ми з Валею живемо, як і на першому курсі у Лідії Максимівни. До речі, вона так зраділа, коли перед навчанням ми завітали до неї. Як добре, що ви знову будете у мене жити, сказала старенька. А то я швидко до людей звикаю, а відвикаю тяжко. Ледь вийшла господиня за двері, Валя одразу ж привіталася з блощицями. «Ну що, мої дорогенькі, нас стару кров пити? Ми вже привезли вам молодої, новенької та свіженької, тож гайда всі на нас». Я розсміялася, а Лідія Максимівна заглянула до кімнати та сказала, «Як все-таки приємно чути ваш сміх, а то, коли я вдома сама, від тиші аж у вухах звенить». Жовтня 1955 року Ну, ходімо, погуляємо в парк, вмовляла мене Валя Торік казала, що не заробила стипендію, то не маєш права на відпочинок Зараз вже все добре, а ти носа з книжок не виймаєш І що ми там будемо робити? Знаєш, скільки там по суботах людо? Грає духовний оркестр, по алеях гуляють дівчата, хлопці, жіночки з маленькими дітками Там все місто «Такий усе. Не віриш мені? Там навіть дідусі та бабусі походжають. А скільки хлопців, якби ти бачила? То підемо на хлопців витріщатися?» «А чому б і ні?» – мовила Валя, крутячись перед дзеркалом. «Чим ми гірші від інших дівчат? Доки будемо сидіти вдома, інших парубків порозбирають. На нас вистачить. Чи ти бува не закохалася у нашого Петруся?» Валя мружить очі «Тю на нього», – кажу я «А чому ж ви тоді цілуєтесь?» «Бо приємно», – зізнаюсь я «А якщо чесно, то кохаєш його чи ні?» «Я й сама не знаю», – зітхаю я «Не можу в собі розібратися, здається, що він мені потрібний Коли немає поруч, то його не вистачає А з'являється, то можу без нього обійтися» Я не знаю, що таке кохання, але мені здається, що це такий стан душі, коли не можеш без коханої людини прожити ні дня Та що там день? Про коханого повинні бути всі думки, кожної години, хвилини, секунди А я про Петруся згадую, коли мені щось потрібно Особливо, коли на танці біжиш Ти вгадала? Ні, кохання не таке Яке воно, я ще не відчула. Але є перечуття, що воно вже близько, десь поруч. Воно чекає на мене, щоб застати зненацька. То закривай книжку та швидше вдягайся, бо всіх кавалерів дівчата розхватають. За півгодини ми вже йдемо з Валею під ручку по алеях парку. Дійсно, тут так гарно. Каштанове та кленове листя подекуди падало на тротуари та котилося легеньким вітерцем, потрапляючи перехожим під ноги. Старі дерева розкинули свої лапи гілки суцільною парасолькою над алеями. Людей, які вирішили насолодитися цією гарною осінньою дниною, було чимало. Пішли тією алеєю, – нашіптує Валя, – там хлопці у військовій формі. – Якось незручно, – кажу я і повертаю за нею, бо подруга міцно тримає мене під руку. Три молодих чоловіка у формі обертаються і дивляться на нас, а в мене одразу підкосилися ноги від такої надмірної уваги. «Добрий день, дівчата!» – говорить один з них та посміхається щирою білозубою посмішкою. У мене язик до підневіння прилип, а Валя не розгубилася. «Скоріше, доброго вечора!» – подруга кокетливо посміхається та зупиняється біля хлопців. Слово за слово і ми познайомилися. Виявилося, що хлопці проходять службу у військовій частині міста. Я весь час мовчала, і двоє молодих людей, не проявивши до мене ніякого інтересу, кудись хутко зникли. З нами залишився молодий лейтенант, якого звали Василем. Я одразу помітила, що Валі він дуже сподобався. Здавалося, що він не залишився байдужим до моєї подруги. Ми підійшли до танцювального майданчика, але танці ще не розпочалися. Якийсь чоловік без однієї ноги сидів на лавці та грав на баяні Біля нього вже зібралася юрба молодих людей Вони утворили коло та вискакували в нього, співаючи частівки та хвацько пританцьовуючи Ми приєдналися до них Василь потягнув Валю в коло, запрошуючи її до танцю Ми не сієм, ми не пашем, а валяєм дурака З колокольні шапка й машем, розганяєм облака Валя не полізла за словом до кишені Вийшовши в центр кола, почали пританцьовувати та співати. Топиться, топиться в огороді Баня, жениться, жениться, мой миллионок Ваня. Не та пісня, та пісня в огороді Баня, не женись, не женись, мой миллионок Ваня. Натанцювавшись до схочу, ми пішли на танцювальний майданчик, де вже грала музика. Валя весь вечір кружляла у вальсі з Василем, а я стояла сама. Мене ніхто не запрошував на танець, і я шкодувала, що немає з нами Петруся. Трохи пізніше включили іншу музику, і я з великим задоволенням танцювала в фокстрот. Василь хотів нас провести додому, але Валя заперечила і домовилася з ним про зустріч наступної суботи на цьому ж місці. Жовтня 1955 року. «І хто тобі винен у тому, що ти не дозволила Васі тебе провести?» запитала я подругу після того, як ми третю суботу поспіль повернулися самі додому. Василь не приходив на побачення, а Валя ходила сама не своя. «Звідки я знала, що так вийде?» – говорить вона в розпачі. «Я думала, що слово офіцера міцне, як броня». «Можливо, він не зміг прийти?» – намагаюся її заспокоїти. «Він на службі». «Три тижні?» – Валя ледь не плаче. «Міг би прийти до інституту, знайти мене. Я ж казала йому, де навчаюся». Не переймайся, Валечко, ти ще знайдеш собі іншого гарного хлопця. Я не хочу іншого. Ніякого хлопця мені не потрібно. Я все життя бачила себе дружиною військового. Розумієш це чи ні? Почнемо з того, що він тобі не пропонував стати його дружиною. До того ж, ти зовсім його не знаєш. Серцем, розумієш, серцем відчула, що це та сама людина, яка мені потрібна. А хіба так буває? Після першого побачення зрозуміти, що це твоя половинка. Маячня. Тобі легко говорити. Ось закохаєшся з першого погляду, тоді будеш знати. Говорить вона в розпачі та знову починає невтішно плакати. Я заспокоюю подругу як тільки можу, а сама думаю, що після однієї зустрічі я би так не побивалася. Якщо справді кохання приносить такі душевні страждання, то навіщо воно мені? Листопада 1955 року. Ми не пішли до парку в надії зустріти там Василя. Валя потягла мене на танці до інституту. Трохи відлягло від серця, бо я вирішила, що подруга заспокоїлася. Спочатку всі студенти заспівали наш гімн. «Я не знаю, де встретіться, нам прийдеться з тобою. Глобус крутиться, вєртіться, словно шар голубой». А потім поставили грампластинку з вальсом Бостоном. І незабаром всі турботи відійшли на другий план. Поруч був Петрусь, і було гамірно та дуже весело Я кружляла і кружляла з ним у вальсі та відчувала себе легенькою пташкою у небі «У тебе жилка на шиї пульсує», – сказав Петя «Де саме?» – засміялася я, не зупиняючись «Ось тут», – сказав він і нахилився до моєї шиї, щоб показати де Одразу ж по радіо оголосили «Хлопець, що танцює з дівчиною у блакитному платті, не виламуйся» Я зачервонілася і відсахнулася від Петрика. «Це нам!» – зашепотіла я. «І як вони все бачать?» Я вирішила трохи перепочити, а з радіо знову прозвучало попередження. «Хлопець, що танцює з дівчиною у білому платті у червону квіточку, не викаблучуйся, веди себе пристойно». «Це вже точно не нам!» – сказав Петрусь, і ми розсміялися. «Підійшла Валя, і я відіслала їх танцювати». Здається, вона дійсно трохи заспокоїлася Та чи надовго? Грудня 1955 року У нашій групі навчався Кажу, навчався, бо вже не навчається Один хлопець єврей Сєвка Штільман Був із бідної багатодітної родини Батька у нього не було А матері було важко підіймати усіх дітей на ноги Частенько сєвці доводилося брати якусь копійчину у борг Щоб хоча б купити їжі у буфеті Взагалі ж він був дуже розумним та начитаним Якщо нам щось було незрозуміло, то він охоче допомагав у навчанні Але коли він приходив до нас, то ми з Валею просили його заспівати Сєвка мав напрочуд гарний голос «Заспівай, Сєвочко!» – казала я «Тоді дам у борг» Добрий, милий Сєвочка йшов на все, аби лише якось закінчити інститут та не померти з голоду, бо мав нелюдську жагу до навчання» Особливо ми звали її любили, коли він співав «Ой, дівчино, чим ти полонила, юне серце в цей вечірній час, ти любов моя, ой ти дівчинонька гордая!» Так задушевно співав, що аж до кісточок приймало, а на очі сльози наверталися Незадовго до Нового року нас зібрала декан факультету, голосивши, що до інституту приїжджає заступник міністра освіти Після усіх настанов про те, що всі повинні бути акуратно та пристойно вдягнуті, хлопці підстрижені та поголені, декан дала останню настанову. «Не плескайте язиками, слідкуйте за своєю мовою та не базікайте зайвого». Сєвка Штільман або не почув останні слова декана, або їх проігнорував. Замміністра довго і палко говорив про те, що нам належить підіймати культуру села, нести до нього слово «науки». Також він сказав, що комусь потрібно буде працювати у школах, а декому доведеться викладати у дитячих будинках, де, до речі, дітям зараз скрутно живеться, незважаючи на те, що держава робить для них все можливе Тоді Сєвка підняв руку і сказав «Можна задати питання?» «Звичайно, юначі», – відповів міністра, а в залі всі притихли так, що стало чути, як у вікно б'ється та дзищить муха Мене цікавить таке питання – чому ви, міністри, отримуєте гарну зарплатню і не поділитеся нею з дитячими будинками, де дітям-сиротам так скрутно живеться? Наш куратор щось почала жестикулювати сівці, але вже було запізно. Заступник міністра почервонів до самої Маківки, потім відкашлявся та сказав – Ваше питання, юначе, некоректне. На цьому наша зустріч закінчена. На все добре. Наступного дня весь інститут тільки й мав розмови про вихватку сєвки. Вдень ніхто його не бачив, а ввечері він прийшов до нас. Хлопця було не впізнати він якось осунувся, спав з лиця, а в очах неприхований смуток. Ось прийшов попрощатися, сказав він невесело. Як попрощатися? запитали ми в один голос. Визвали мене в деканат і вручили путівку на будівництво в Сибір. Така виявилася ціна мого питання. «А як же навчання?» – запитала я, знаючи, які надії покладала на нього мати, як на старшого сина. «Доведеться забути про навчання?» – вимушено посміхнувся Сєвка. Я подивилася в його сумні очі. «Ти сам поїдеш?» «Та ні, з четвертого курсу Шевченко теж мав необережність задати міністрові питання. Тож я не один, нас двоє таких». «Мені дуже шкода». Сказала я і додала, щоб хоч якось розвіяти смуток А хто ж нам тепер пісень співати буде? Вже точно не я Зітхнув він і попрощався Березня 1956 року Сьогодні, напередодні Міжнародного жіночого дня, я подарувала Валі фотоальбом Подруга мене порадувала новеньким намистом синього кольору до всіх свят ми намагалися купити одна одній подарунок такий, який неодмінно стане у нагоді У мене не було намиста, тож подруга купила мені його на свої заощадження Яке ж воно гарне, сказала я, приміряючи намисто, Воно так буде пасувати до моєї блакитної літньої сукні з крильцями Носи на здоров'я, відповіла Валя, розглядаючи мій подарунок Дякую тобі, закінчимо навчання, розлетимося в різні боки, пам'ять про студентські роки залишиться на світлинах цього альбому Ми ж будемо спілкуватися і надалі? – запитала вона, обнявши мене за плечі Звичайно, чи я зможу тебе коли забути? До того ж, наші батьки живуть поруч, на літніх канікулах будемо зустрічатися в селі як подумаю, що доведеться кудись їхати, облаштовуватися, розпочинати нове самостійне життя, то одразу стає трішки лячно, зізналася Валя. І хочеться, щоб такий час настав скоріше. І страшно, і сумно. І не зарплатня буде головним у нашому житті. Що гроші? Головне – це робота на користь батьківщини. Чи не так? Із запалом, мовила я, подивившись на подругу. Звичайно, чи за грошима поїдемо кудись у віддалене село Треба нести світло науки у кожне село В кожний хутір Населення повинно бути грамотним, освіченим Ми довго мріяли про прекрасне майбутнє А я все уявляла себе такою схожою на красуню Надію Іванівну Моя уява малювала картинку Я, поцокуючи під борами туфелюк У білій блузці та темній строгій спідниці Заходжу до класу там мене зустрічають десятки допитливих дитячих очей. Моє волосся чисто вимите, блискуче та вкладене косою навколо голови. Дівчатка дивляться на мене з неприхованим захопленням. Можливо, саме в такий час котрась із них захоче стати вчителем. Травня 1956 року. Сьогодні йдемо на танців парк, заявляє Іваля голосом, який не приймає заперечень. Ми ж не можемо пропустити таку важливу подію. Знову будеш танцювати з одним, а очі маниш порити по боках, виглядаючи Васю. Звичайно. Можливо, у нього вже є інша дівчина. Запитую і одразу ж шкодую, що зробила подрузі боляче. А я не вірю. Ось не вірю, що в нього хтось є. І баста. Скільки вже хлопців клеїлося до тебе за цей час?» Мені ніхто, окрім Васі, не потрібен. Я відчуваю, розумієш, серцем відчуваю, що він теж бажає нашої зустрічі. Я промовчала. Якщо цей Вася дуже хотів би побачити Валю, то прийшов би до інституту та зачекав, доки будуть виходити студенти. Але він не приходив, то, напевно, не потрібно йому Валя. Втім, нехай чекає. Можливо, і справдяться її сподівання. Травня 1956 року. Минулої суботи Валя знову так і не зустріла Василя. Додому вона прийшла зу мною. Я, як могла, її втішала. «Тобі треба познайомитися з іншим хлопцем», – порадила я. «Вийде з ним щось чи ні – неважливо. Головне, щоб ваші зустрічі дали змогу забути Василя». «Забути я його не зможу», – зітхає подруга. «А розрадитися – можливо». Трохи поміркувавши, Валя говорить. Можливо, у твоїх словах є якийсь сенс. Сьогодні свято перемоги, тож буде багато людей. Прийму твою пораду і спробую з кимось познайомитися. Який хлопець підійде до мене першим, з тим і буду зустрічатися. «А зможеш?» – запитую та посміхаюся. «Зможу. Дивись, ловлю на слові». Присварила я її пальцем. Увечері причепорилися, вийшли на вулицю. Легенький теплий весняний вітер по-дружньому потріпав по щоках та полетів собі далі. Повітря чисте, аж прозоре. Воно пахне чи то весною, чи цвітом яблунь та перших весняних квітів. Стояла тепла, малонелітня погода. По вулицях ходять усміхнені люди, вітаючи знайомих та чужих людей зі святом. У руках у них прапорці, квіти та повітряні кульки. З гучномовців лунають пісні На вулицях справжнє свято У парку людей сила селена Ходять парами та цілими компаніями Сім'ями дітвора галасує То в одному, то в іншому місці чути голос гармоній Біля танцмайданчика грає духовий оркестр Поруч зібрався натовп людей Серед них є військові, тож валя пасе очима «Зі святом, дівчата!» – каже хтось позаду нас «Ми повертаємося і бачимо Петруся. З ним незнайомий високий худорлявий хлопець. «Познайомтеся, це мій товариш», – каже Петрусь, – не давши нам розтолити рота. «Роман», – каже незнайомець, – і простягає мені руку. «Я піднімаю очі і зустрічаюся з ним поглядом. Чистий до прозорого погляд, який випромінює теплоту та доброту, як відкинутого у воду каменя». Відкрити, трохи велицювати обличчя. Щира, гарна посмішка. Марія, потискаю його теплу руку, але вже не чую свого голосу, бо у вухах щось шумить. Продовжую дивитись йому в очі, не в змозі відірвати погляд. Відчуваю, як рівне, лагідне полум'я, що світиться у його очах, поступово перебирається на мене, огортає, проникає до самого серця та обпікає зсередини. По тілу пробігає незрозуміла якась нова хвиля Світ гойдається навколо мене, а разом із ним і Роман, і Валя, і все-все-все Валентина, Валя підскакує до Романа та простягує свою руку Я відпускаю його теплу долоню і стою ніби оглушена Щось запитує Петрусь, але я його не чую В голові шум і те одне слово «Роман» Яке гарне ім'я який приємний низький тембр голосу Я стою як був Світ навколо все ще хітається А земля йде під ніг Марійко Із задуми вивів мене голос Валі Що вже шарпає мене за руку Пішли на танці Хлопці теж з нами йдуть Чи не так? Не чекаючи відповіді Валя бере під руку Романа Та тягне за собою Петрусь йде поруч Потім бере мене під руку на танцях я мала розгублений вигляд. Від цього здавалася сама собі безмірно дурною та жалісливою. Бо Роман танцював з Валею, а я весь час шукала його очима у натовпі. Чомусь дуже дратував Петрусь. Чи то він був сьогодні такий незграбний, чи я розгублена, але він весь час наступав мені на ноги. Мені треба було заспокоїтися, привести до ладу розсіяні думки. Я запропонувала Валі піти додому, але та ні в яку. «Тут так весело!» «А що ми вдома будемо робити? Дивитися одна на одну?» – сказала вона і одразу ж простягла за собою Романа на новий танок. «Хочеш додому?» – запитав Петрусь, про існування якого я мало не забула. «Ні, так, хочу», – кажу розгоблено. «Можливо, пройдемося алеями, копимо морозиво?» «Я ж сказала, що хочу додому», – відповіла я дратівливо, зробила кілька глибоких вдихів і додала спокійніше. Я стомилася. «Тоді пішли, проведу тебе», – каже він та бере мене під руку. «А то ще хтось тебе вкраде по дорозі, як ось Валю». «Кому я потрібна?» – зітхнула я і кинула останній погляд туди, де серед натовпу то з'являлася, то зникала постать Романа. Біля будинку Петрусь намагався мене поцілувати, але я від нього відсторонилася. «Відчипися від мене, набрид!» – скрикнула я та побігла від нього до будинку. Валя прийшла пізно, виглядала задоволеною. «Не спиш?» – торкнулася мого плеча. «Як бачиш». «То який тебе геть сьогодні вкусив?» «Захотілося додому». «Як тобі роман?» «А що мені? Роман як роман. До речі, до тебе залицялися гарніші хлопці». «А тобі він сподобався?» – запитала я, відчуваючи, як завмерло серце в очікуванні відповіді. «Чесно кажучи, я ще сама не зрозуміла, але Вася все-таки кращий», – зітхнула подруга та додала. «Вася найгарніший». Валя швидко заснула, а в мене сон як вітром здуло. З голови йшов Роман, його образ стояв весь час перед очима. Ці лагідні очі, які проникли до самих глибин моєї душі, теплі і в той же час міцні руки, приємна лагідна посмішка». Я намагаюся відключити свої емоції та включити холодний розум, щоб збагнути, чому цей образ не відходить від мене. Чому одна лише згадка про нього мене так хвилює, змушує серце шаленіти у грудях? Невже це кохання з першого погляду? Якщо так, то воно залишиться нерозділеним, бо сама ж дала Валі пораду зустрічатися з ким завгодно, щоб забути Василя. Ну й дурна ж я. Якби ж то знати, де впадеш, то соломки підмостила б. Як би то не склалося, а я ні в чому не зізнаюся валі. Нехай все є, як є. Але думки про романа не дають заснути я лежу тихенько, щоб не розбудити подругу. Лише коли на небі почали гаснути зірки, і кімнату стало заливати перед світанковою синню, я забулася у тривожному сні. Травня 1956 року стоять гарні весняні дні. Зараз така пора року, що все радіє навколо. Забіякі горобці влаштовують то сверки за знайдену крихітку хліба, то здіймаються веселою зграйкою, сідають на гілля дерев і про щось своє пташини цвірінчать без упину. Гарна днина вигнала на вулицю і старого, і малого. Зазвичай я завжди раділа приходу весни, коли, здавалося, весь світ радіє, купається у теплому промінні сонця. Так було завжди, але не зараз. Я втратила душевний спокій, бо кожної хвилини думала про Романа. Одна лише згадка про нього змушувала кров текти по моєму тілу пульсуючими поштовхами. Я знову і знову вештаюся вулицями міста без усякої потреби. Учора ввечері, коли Валя побігла на побачення до Романа, у мене під серцем щось боляче шпигнуло. «Марійко», – сказала подруга, крутячись перед зеркалом, – «ти така сумна, що без сліз на тебе не глянеш. Можеш мені врешті-решт розповісти, що з тобою трапилося?» «Звідки ти таке взяла?» – запитую її і змушую себе видавити щось на кшталт посмішки. Вона виходить у мене натягнутою та нещирою. Зі мною все гаразд. А то я тебе не знаю. Ходиш усі дні, як з хреста знята. Напевне, перевтомилася. Тоді пішли з нами, погуляємо, подихаємо весняним повітрям на повні груди. «Ні!» – майже істерично скрикую я. «Я нікуди не піду». Дійсно, зустрітися з Романом ще раз не придавало мені оптимізму. Коли Валя пішла, мене прорвало, і я дала волю невтішним сльозам. Доки подруга повернулася з побачення, я встигла і нарвітися, і трохи заспокоїтися. «Як прийшло побачення?» – запитую Валю. «А, так собі, побачення як побачення», – говорить вона без особливого ентузіазму. «Повешталися вулицями, та й усе». «Він тобі...» Він подобається тобі? Не особливо. Ти ж мені радила з кимось зустрічатися, і я дала слово. Ось і тримає слово. Можливо, і справді Роман допоможе забути Васю. Так, кажу я розгублено, та відводжу погляд у бік. Так і кортиць сказати Залиш Романа в спокої. Дай мені шанс, бо все одно він тобі не потрібний. А мені... Але цю думку зацмарює інша. А якщо Роман не моя, а її доля? Не можна руйнувати їх стосунки. І я деякий час мовчу. «Розкажи мені про нього», – чомусь кажу я, і відчуваю, що одразу зрадницькі запалали щоки. Роман закінчує технікум електрифікації. Незабаром піде на службу до армії. «Що ще?» «Оце все, що ти знаєш про нього?» «А я не особливо намагалася вивчити його біографію». Ти краще зізнайся, хто тобі так зіпсував настрій. Чи бува не Петрусь? Не вистачало, щоб я за ним сумувала. Він мені потрібний, як п'яте колесо довоза. Відказую я з деяким роздратуванням, але Валя, на моє щастя, нічого не помічає. Моя подруга, як завжди, швидко засинає, а я починаю мріяти про неможливе. Читала Точенюк Ольга. Продовження цієї книги ви знайдете на моєму ютуб-каналі у списку відтворення «Невурдалаки». Якщо сподобалась моя озвучка, натискайте вподобайку, пишіть коментар та обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. За бажанням можете підтримати мій канал фінансово. Реквізити для цього є в описі під відео. Щиро дякую за перегляд. Хай квітне український Ютуб.